І найвища, по-моєму, краса – це краса вірності. Чув підходячи сагайда, спокійно ворхотливий оксамитовий голос Брянського. І хай би довелось мені ще бути на фронті двадцять, тридцять років, бути ще сім раз пораненим, посивити, постарити, а я все залишався б їй вірним. Знову краса вірності встряв Сагайда, підсідаючи до казанка. «Ти віриш у казку, Юрко!» Затявся отак на одному і віриш. «А коли розібратися, то ти вже забув, яка вона і була насправді. Подумати, третій рік ні листа, ні фотографії!» «Так, третій рік!» – спокійно промовив Брянський, ніби сам до себе і задумався. Черниш розумів його настрій. Це був той дивний настрій, коли людині після довгого, суворого стримування так раптом захочеться поділитися з ким-небудь своїм найсердечнішим, найінтимнішим. Попирхували поблизу коні, жуючи обвес. Трискуча соснове багаття обдавала ласкавим теплом. Гори гули й гули, як порожні металеві корби. Вона теж училася зі мною на фізмації. В задумі продовжував Брянський, повільно ловлячи руками тепло над багаттям. — Уяви собі, Женю, — звернувся він до Черниша, — три роки ми з нею сиділи поруч на одній лаві. Ми вже так знали одне одного, що навіть думки одне одного вгадували безпомилково. Власне, у нас було не дві, а одна думка, поділена на двох. Я міг би кожен її погляд перекласти на мову і записати з точністю до єдиного слова. У нас не було мого і твого. У нас було тільки наше. І ми знали, що так буде все життя. Через місяць після початку війни мене вже поранило. Я лікувався в госпіталі під Смоленськом, і Шура мені тоді написала. Але незабаром німці захопили Мінськ. Нас повезли глибше на схід, а вона? Вона нічого не знає. Пам'ятаю тільки її останні слова. Коли тебе не буде, Юрасю, я ні з ким не зможу. До самої смерті буду сама. І ти віриш, перебився Гайдер. Вірю. Вірю, бо знаю, що це не може бути інакше. Це не самовпевненість. Звичайно, вона може зустріти красивішого за мене, розумнішого і ще мало чого. Але я глибоко переконаний, що серця, саме такого серця, не зустріне. Бо немає на світі двох абсолютно однакових сердець. А Шура любила саме таке, як моє. Тисячами різних граней світиться кожне людське серце. І от тільки в нас, між нами, всі тисячі грани, всі до останньої, світилися однаково. Вірніше, гармонійно, співзвучно. Я теж після неї бачив багатьох дівчат, навіть красивіших за неї, навіть справжніх красунь, але жодна з них не була схожа на неї, не могла зрівнятися з нею. Не тому, звичайно, що вона найкраща в світі. Ні, я не ідеаліст. Але саме таку, а не іншу, не гіршу і не кращу, я тільки й можу любити. І для мене в цьому розумінні вона найкраща в світі. Тому я так вірю і собі, і їй. І я радий, що вродився таким єдинолюбцем. Чи є таке слово? Як нема, то хай буде. Бо саме це єдинолюбство робить мене багатим і сильним. Я відчуваю себе завжди багатим і сильним. От чому я й говорю, що найвища краса – це краса вірності. Люди, які накидаються на все, які розмінюють свої почуття направо і наліво, по-моєму, кінець кінцем, мусять відчувати себе злодарями. Серце ти вимріє в собі по окопах, друже, не вгамовувався сагайда. Хай навіть була вона такою, але звідки ти знаєш, якою вона стала тепер? Три роки. Три таких роки. Все летіло в шкребет, все на очах мінялося, і тільки твоя любов ні? Ха-ха! Грань, гармонія сердець, Братів я чим кінчалися ці гармонії? Ти маєш на увазі себе? Хоч би й себе, а інші? А сам ти зараз хіба той, що був? Ти продовжуєш її любити просто з своєї рицарської впертості. Дамо серцю, вічно, незмінно. Ех, друже-друже, ти сам не помічаєш, що любиш уже не так її, Шуру Ясногорську, як своє студентське минуле, Свою молодість. Хай чудово, але все-таки казку. Хай навіть так, хай навіть казка. Але ця казка світитиме мені все життя. Отже, виходить, ти ідеаліст? запитує Черниш, усміхаючись. В цьому можливо. А якщо і вона тебе ще кохає, Продовжував нападатися гайда, то теж лише уявного, теж казку. Фантазує дівчина, обточуючи нам міни десь на Уралі чи за Уралом, яким тебе задумує, таким ти їй і приснишся. А насправді, адже ти теж став тепер не такий, яким вона тебе знала до війни, і яким саме й кохала. Ну, хай ти, як інший, романів по госпіталях не крутив. Прапор свого кохання тримав високо, але... Що не кажи, Юрію, а ти теж загрубів на фронті, осолдафонився. Невже станеш заперечувати? Можливо, до певної міри, Володько, ти маєш рацію, погодився Брянський, замислившись. Може, в серці нема тої вразливості, тої ніжності, що була? Скільки нових звичок, скільки грубих, жорстоких пристрастей пустили в ньому коріння. Багато що зійшло кров'ю, згоріло в серці за ці роки. А може й не згоріло? Може, випалене вогнем, воно тільки загартувалося та стало від того ще міцнішим? Я певен, каже Черниш, що якби матері побачили, якими стають їхні сини на війні, вони не впізнали б нас. Вони й не уявляють собі, що тут робиться з людиною, яку складну, яку страшну еволюцію встигає вона пройти. Повністю цього не збагнути нікому. Хто сам не був тут, а знає війну тільки з фільмів та з розповідей, хай навіть найправдивіших. Щоб це збагнути, це треба пережити. Євген лежав, спершись на руки перед багаттям і дивився вогонь. Відблиски полум'я переливалися в його чорних сумовитих очах. Згоріло. Випалилось, бурмотів Сагайдава, шкрібаючи в казанку. Випалене серце, га? Здорово. Але заради якої мети? роздумливо говорив Черніш. Заради такої, що краще неї? Не може бути в людини нічого? Брянський, видно, його не чув. Він сидів, обійнявши білим руками свої виткілі чобітки і рівномірно похитуючись. У такій зібганій позі він був зовсім маленький, було щось тендітно-дівоче в його гостро піднятих плечах з твердими, акуратними погонами. Глибокий за домі дивився він на багаття, спостерігаючи, як полум'я пожирає зелені гілки, а з них виступає, закипаючи смола. Все. Все ми віддаємо тобі, батьківщина. Промовив він раптом якимось дивним голосом ні до кого. Все. Навіть наші серця. І хто не звідав цього щастя? Цієї... Краси вірності Той не жив по-справжньому І знов дивився Похитуючись на полум'я Хоча, видно, нічого не чув І не бачив Всі мовчали Біля сусіднього багаття Хомахаєцький, облизуючи ложку Серйозним тоном розповідав товаришам А я їй відповідаю Люба моя Явдошко От того твого листа, в якому ти просиш грошей, я не одержував. Подали команду рушати. Знову сіли на коней. Річку переїздили в брід. Деякі коні полохалися води, комезилися, рвали по сторонки. Доводилося бійцям самим, поскидавши штани, забродити по груди в крижану воду. Перекинувши вішки наперед, Бійці тягнули за собою норовистих коней силоміць, як бурлаки баржу. Отак і допомагають всю дорогу, міркував якийсь боєць, То коні людям, то люди коням, а всі разом вперед. Тиснева, галас, лайка, гуркіт возів, і знову чорна дорога вгори, Блискання іскор викресаних підковами клепіт копить. Позаду, бушуючи на вітрі, залишався високий палаючий міст, а понад шляхом догорали покинуті багаття. Холодна гірська ніч на чужині мимоволі схиляла до інтимності. Сьогодні навіть брянський завжди стриманий, дещо замкнутий, охоче відкривався товаришам які їхали пліч-опліч з ним. Досі Черниш не думав, що ця людина, яка, здавалось, була цілком зайнята лише своїми формулами, справами роти, боями, живе ще й чимось іншим. Брянського він вважав дуже здібним офіцером, але сухим і до деякої міри педантом. І, може, тільки ця бурхлива маршова ніч Здатна була викликати Брянського на одверті. Йому, видно, хотілося зараз говорити і говорити про неї далеку кохану дівчину. Говорити хочу простір, наче вона десь могла почути його мову. Несподівано гарячі його слова про неї були пройняті ніжністю, повиті пісенною красою. Де б вона не була, я знайду її запевняв він. Кінчиться війна, і я повернусь до неї. Я відшукаю її. А чому ти певен, що вона жива? запитав раптом Сагайда. Я, звичайно, бажаю їй століть жити, але де гарантія, що їй ще в 1941 році не скосили десь месершміти з колонами евакуйованих? Або хвороба, або... Ні-ні. Вона жива, вона є, вона в мене живуча. Вона міцна, як кристал, десь на Волзі або в Сибіру, або на Уралі. Може, і справді стоїть в цеху, виточує для нас міни. Може, то вона будувала в азіатських степах на голому місці воєнний завод, каже Черниш, У вітер, у буран, у пекучий мороз. І не забувала про тебе, Юрію. Може, і зараз, читаючи зведення інформбюро, шукає мене думками саме в цих Альпах. От трицарі, от фантасти, сміється в темряві Сагайда. Фантазуємо, так тепліше. Черниш їдучи, іноді оглядався назад і бачив гірське шосе, запруджене військами, Багрову річку, де артилеристи саме переправляли гармати і темну глибінь за річкою, де зникала тисяча голоса, рухлива маса військ. Здавалося Чернишеві, що ця жива лавина тягнеться до самого кордону і далі, шляхами рідної землі, аж до кімнати його матері. Може, і зараз оце вона сидить перед репродуктором, чекаючи батька з роботи, і слухає вісті з ефіру, накинувши теплу шаль на худенькі плечі. І хоче почути про свого Женю. Вона знає тільки Женю. А її Женя дедалі зникає, перетворюється. Його заступає вже гвардії молодий лейтенант Євген Черниш, новий, незнайомий матері. Ніс перегорівши з гуркотом повалився в воду.